Натовп якось не дуже схвально прийняв цей королівський дар. Хтось вигукнув «Не потрібні нам ті ваші витребеньки!» Підійшовши до кисіля, полковник Дзеджалик прорік. «Думаєте, що вхопили нас і заклали ярмо на шию? Та ми не спіймаємось на ваші солоденькі слова. Ми...» Розмовляємо шаблями. Займайтеся своєю Польщею і лишіть нашу Україну. Джеджалик був один з улюбленців Хмельницького. Саме він убив колишнього гетьмана Барабаша. — Чорт би тебе побрав, — вигукнув Хмельницький. — Я хотів дещо сказати цим панам, а через тебе все забув.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 Перемоги Хмельницького привернули до України та її полководця увагу всіх сусідніх володарів. Вони почали шукати з ним спілкування. У своїй резиденції в Переяславі він приймає посланців трансильванського князя Георгія Ракоці, посланців султана і московського царя. Хмельницький вітав їх щедро і невгамовно. Справжній. Козацький ватажок, збагачений своїми звитягами, частував гостей житньою горілкою із золочених чарок. Його жінка набивала люльки і запалювала їх. Козацькі старшини, збуджені вином, лякали чужеземних посланців своєю буйністю та звичкою встрявати в перепалки.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 чужоземні посли, котрі ведуть переговори з Хмельницьким як з незалежним володарем. До того ж, упродовж усієї подорожі перед їхніми очима поставало дуже сумне видовище. Зруйновані або сплюндровані костюли, пограбовані або вщенд спалені замки. Замість колишніх покірних і слухняних селян вони знаходили сповнених зухвальства Воїнів на кожному кроці їх ображали, їм погрожували, якби не охорона регулярного козацького загону, навряд чи дісталися б вони до головного штабу Переяславі.